Maka hari ini kita bukan nak suruh hadirin hadirat yang hadir untuk taasyub kepada Ibnu Taimiyah. Kita tak pernah suruh. Tetapi kita minta pada para hadirin apabila kita nak menilai seorang insan kita kena adil. Seperti mana kita minta kita selalu minta orang bersikap adil dengan kita. Maka program hari ini kita buat kita nak bagi tahu Ibn Taimiyah sebenarnya dalam beberapa keadaan disalimi ada beberapa tokoh-tokoh bahkan dalam negara kita juga yang menyebut bahawa senyai Ibn Taimiyah ini ganas pasal apa ganas sebab baca Majmu'ul Fatawa tengok berapa perkataan dia kufur, syirik, syirik, kufur bunuh, bunuh Sampai 200 tempat Dia suruh bunuh Bunuh, bunuh. Saya heran Ibn Taimiyah tulis buku Untuk kita baca Bukan untuk kita kira Dah kalau orang tanya soalan-soalan Yang melibatkan syirik dan murtad Hukumannya bunuh lah Dia kata Ibn Taimiyah disuruh bunuh Yuktal, yuktal Dibunuh, dibunuh Maksudnya semua orang boleh bunuh Siapa kata? Tengok dalam kitab Al-Um Imam Syafi'i pernah mengungkapkan ucapan yang sama Siapa buat benda macam ni? Yuktal, dibunuh Tapi bukan kita yang kena bunuh pemerintahlah kena bunuh Maka hari ini Saya nak memberikan beberapa Sisi pandang positif Yang ada pada pemikiran Ibn Taimiyah Pertama sekali positifnya Ibn Taymiyyah ni, keistimewaan pemikiran Ibn Taymiyyah ni yang pertama bila mana, dia tidak terikat dalam satu madhab di furuk ketika mana dia berbicara tentang hukum hakam, di lapangan dia tak terikat dengan satu madhab ini yang disebutkan oleh Az-Zahabi yang mana Az-Zahabi kata dia ini nas fi ma'rifatil fiqh wa ikhtilaf sahaba dia mendahului manusia di zaman dia dalam dalam mengetahui khilaf-khilaf manusia dalam hukum-hakam dan dia pakar dalam fiqh bukan kita kata tak disilap ada, ada silap tapi dia, dia ada kepakaran dalam fiqh kata az-zahabi cuma dalam bab usul dalam bab membina hukum dia ambil hambali kerana pada dia hambali Imam Ahmad lebih faham sunnah berbanding empat imam yang lain pada penilaian dia jangan marah pula oh macam tu imam syafi'i tak hebat lah dah hanf imam syafi'i pun kerana han rasa syafi'i lebih hebat daripada tiga imam yang lain akhirnya dia kembali kepada benda yang sama orang yang ikut imam malik dia mengatakan Malik lebih hebat daripada tiga imam yang lain Orang yang ikut Ahmad bin Hanbal Kerana pada penilaian dia Ahmad bin Hanbal lebih hebat daripada tiga imam yang lain Bukan tiga imam tu tak hebat Tapi dia mencari bonus Yang ada pada penilaian dia Yang menyebabkan dia nak ikut kawan tu Ni bin Taimiyah, Ketika mana dia berbahas tentang hukum hakam Dia akan bawa pandangan syafi'i dia akan bawa pandangan malik dia akan bawa pandangan hambali dia akan bawa bahkan pandangan-pandangan salaf seperti Sa'id ibn Musayib bahkan sahabat punya pandangan pun dia bawa dan dia cari yang hampir dengan kebenaran pada penilaian dia maka ini perbuatan dia ni telah menyebabkan kegusaran pada sebahagian tokoh yang mengikat diri dengan mazhab dan tak mau keluar kita semua tahu di kurun ke-8 ini pergeseran antara asyari, salafi pergeseran di antara mazhab fake juga kuat sehingga ada seruan untuk menutup pintu istihad dah tak ada dah, dia kata, tak boleh istihad dah semua kena taklid daripada mazhab masa ini jugalah perbahasan talfiq keluar maka perbuatan Ibn Taimiyah yang tidak terikat dengan mazhab telah menyebabkan tukuh-tukuh di zaman itu mula untuk mengkritik apa yang dilakukan oleh dia dengan mengatakan Ibn Taimiyah telah melanggar ijma' Ibn Taimiyah telah melanggar ijma' dia kata tapi sebenarnya tuan-tuan Kita kena tahu satu benda Ijma' ni Seperti mana yang disebut oleh Al-Imamun Nawawi Ada dua kategori Yang pertama Ijma' yang ada nafs Ijma' tu dia ada nafs yang jelas Yang mana orang awam Dengan orang belajar tahu benda tu ijma' Dia tahu benda tu ijma' zina haram ijma' tanya makcik yang tahu kata kat Kampung pun dia tahu zina haram agak haram kalau orang lawan ijma' ni kafir kalau orang lawan ijma' ni setelah dia tahu itu ijma' kita dah bagitahu ni ijma' ni ada nas, Quran dan sunnah begitu jelas khatiyyud subut khatiyyud dalalah dia tetap lawan ha? minum agak tu sunat aja. Ani ah, jangan putus kad mati aku kan ini contoh saja kafir dia tapi ada satu lagi kategori ijma' yang mana ijma' itu tidak ada nas sebaliknya ijma' itu hanya pada istiqra' para ulama' yang mana ijma' itu hanya diketahui oleh orang yang mengkaji dan belajar kalau ada orang lawan ijma' ni dia tak dikafirkan maka sebab itu kita tak mengkafirkan orang yang mengingkari hadis-hadis Imam Mahdi walaupun pada kita dia ijma' ma'nawi kan ada yang tolak, Rashid Redha tolak bahkan bukan hanya tolak tu dia tolak semua hadis, hadis Dajjal pun dia tolak Rashid Redha tetapi kita tak kafirkan dia kerana yang ni ada juga orang awam yang tak tahu cuma kita kata dia tersilap Bisa, bukan semua orang silap jadi kafir. Kalau semua orang silap jadi kafir, kapir Kita kena mengucap balik Sebab nak datang Baik tu salam ada yang tersalah jalan Silap hari ini kafir dah aku. <tik> <tik> <tik> Dan ada juga Di, di, di antara perkara-perkara Yang dianggap sebagai ijma Oleh sebahagian ulama Tetapi dia bukan ijma Pada sebahagian ulama yang lain hanya dakwaan ijma' saja, Orang lain tak anggap dia ijma' Maka kebanyakan Masalah yang dikatakan Ibn Taimiyah Lawan ijma' Sebenarnya pada Ibn Taimiyah Dia bukan ijma' Ibn Taimiyah mengaku adanya ijma' Tetapi pada bab sekian-sekian Dia menganggap yang itu bukan ijma' Sebagai contoh semalam Hari ini saya nak bagi lagi Apa hukum orang kata halal kahwin dengan anak sendiri kapir ke tak kapir? Kapi. tuan-tuan semenjak isu teroris ni nak kapir kau orang jadi takut dah takut dituduh sebagai teroris tak mana-mana yang jelas kafir kena bagitahulah kafir menolak ijma' yang kat'in yang ada nas kafir jangan takut Kawin dengan anak sendiri haram dengan nas Qur'an. Tiba-tiba ada orang kata, kawin dengan anak sendiri Boleh Harus Kafir ya? Kerana menolak nas Qur'an. Tiba-tiba Imam Syafi'i kata, boleh kahwin dengan Anak Zina sendiri Imam Syafi'i, dia kata, kalau seorang laki Zina, dapat anak Bumbuan, dia boleh kahwin orang ni nak berpikir dengan macam Imam Syafi'i dia kata ijma' kawin dengan anak sendiri tak boleh tapi dia menganggap perkara kawin anak perempuan hasil daripada pensinaan itu terkeluar daripada ijma' yang diijma'kan kerana yang dimaksudkan dalam ijma' itu ialah apa dia? anak yang lahir daripada hubungan yang halal kita tak setuju dengan fatwa Imam Syafi'i mungkin tapi tak boleh nak kata dia kapir lawan hijmak kerana pada Imam Syafi'i tidak ada hijmak dalam masalah tu dalam masalah anak zina ni tak ada hijmak boleh kawin ke dalam dia maka ulama' berbeza pendapat tak ada yang kata Imam Syafi'i kafir kerana membenarkan ayah kawin dengan anak sendiri kerana pada Imam Syafi'i itu bukan anak dia anak yang tidak diiktiraf Anak pada mazhab syafi'i adalah yang diiktiraf statusnya Yang ada nasabnya Baru dikira sebagai anak Kalau dah tak bin dengan dia pun tak boleh Bukan anak lah tu Macam orang lain Maka bolehlah gawin kerana tak ada dalil yang melarang Tengok Maka kita kena tahu dalam isu ni Bila dikatakan Ibn Taimiyah lawan ijma' Ijma' yang macam mana yang dia lawan ijma' yang dia lawan itu kerana pada dia bukan ijma' ni yang pertama maksudnya Ibn Taimiyah bila dia berbicara tentang fiqh dia akan cari khilaf ulama dan dia akan pilih pandangan yang terbaik tanpa dia mengikat diri daripada madhab yang tertentu keluasan pemikiran dia akan memudahkan kita di zaman ini kalau tak ada fatwa Ibn Taymiyah kata boleh kawal harga barang susah juga menteri KPD NKK betul nak kawal harga barang tak boleh pada majoriti ulama tapi Ibn Taymiyah berfatwa dengan makasih maka dibenarkan yang kedua Ibn Taymiyah ketika mana dia memberikan fatwa fatwa dia sangat-sangat Flexible, fatwa yang sangat realistik fatwa yang hidup di lapangan dia bercerita tentang khilafah oh bab ni saya kena marah siap buat orang buat poster bila saya kata zaman ni zaman demokrasi tak boleh buat apa dah demokrasi kita kena terima dia kata tak boleh mesti khilafah Ya, khilafah itu pernah ada Tetapi Ibn Taimiyah pernah menyebut Apabila sesebuah umat Tidak mampu lagi untuk mewujudkan khilafah Maka pada ketika itu Mereka diberikan keuzuran Untuk berada dalam sistem mana yang mereka ada Seperti mana Nabi pernah membenarkan najashi Untuk duduk di bawah kerajaan Kristian Bahkan bukan duduk di bawah Dia jadi pemerintah Dia jadi raja Seperti mana Yusuf pernah menjadi menteri di Mesir Untuk seorang raja yang tidak beriman dengan dia Maka gata Ibn Taimiyah Ini saja yang dia ada Maka tak apalah Begitu juga kita di zaman ni Kita dah duduk di satu sistem Tak boleh nak tukar lah Melainkan akan berlaku kerosakan yang besar maka kita kata fatwa ibin taimiyah memudahkan urusan insan bahkan sebahagian daripada ulama yang bermazhab maliki bukan kata ibin taimiyah ulama mazhab maliki dah bincang dulu ketika mana wujudnya kerajaan bani umayyah di andalus setelah daripada geng-geng abbasiyah Rampah kuasa daripada bani umayyah mereka lari ke andalus Beno satu empire di Andalus mereka sudah mula berbincang. Macam mana boleh ke tidak untuk ada dua pemerintahan dalam satu masa, dua khalifah dalam satu masa? Kerana Nabi dalam hadis Muslim menyebut dengan jelas, "Idza buya ali khalifatain, minhumah." Apabila dibai'ah dua orang khalifah, hendaklah kamu bunuh yang terakhir. Akhirnya sebahagian ulama mazhab Maliki kata tak apa. Sebab apa? Sebab terlalu jauh. Yang Nabi tak bagi ni Kalau satu negara Satu sistem Dua Khalifah Kacau Esok saya dikelas Saya sebenarnya Perdana Menteri Orang kata Siapa ni? Siapa Perdana Menteri Yang sebenarnya ni? Orang jadi keliru kan? Dia akan jadi kacau Maka sebab itu Nabi suruh bunuh yang akhir Kerana tak tak mau Kekacauan berlaku Tapi Andalus Pada masa itu Terlalu jauh Daripada Baghdad Maka mereka mengatakan Tak apa dibenarkan sebab sebab dinasti terlalu besar terlalu jauh, maka tak menimbulkan kekacauan, ini fleksibiliti fatwa Ibn Taimiyah yang kita kena tahu Ibn Taimiyah memberikan fatwa yang biasa tuan-tuan pun biasa dengar satu orang yang duduk di negara kafir boleh untuk ambil pakaian yang zahir macam pakaian orang negara tu Bahkan kata Ibn Taymiyah mungkin digalakkan Mungkin juga menjadi wajib Kalau dia pakai dengan pakaian yang melambangkan dia Muslim, membahayakan jiwanya Boleh dibunuh Maka pada masa tu dia boleh Untuk tanggal kebihan Bila mana bahaya pada nyawa dia, Bila dia pakai songkok, Ini fatwa Ibn Taymiyah Yang fleksibel Yang memahami Nah, ha? Baik Kemudian sesiapa yang membaca fiqh ataupun ikhtiyarat Ibnu Taimiyah al-fiqhiyah fatwa-fatwa pilihan ni Ibnu dia akan melihat pada fatwa Ibnu Taimiyah ini ada keringanan pada fatwa Ibnu Taimiyah ini ada kelonggaran nak kaitkan dia dengan teroris dan ekstremis ni susah ni nah. sebab biasanya ekstremis dia akan pegang pandangan yang berat dan ketat betul? ekstrem orang ekstrem dengan agama ni maksudnya dia ketat dalam pandangan agama dia tapi bila kita tengok pandangan pandangan Ibn Taymiyah yang dalam fiqh, sebenarnya banyak yang ringan ambil udu lepas tu pegang kemaluan batal tak udu? batal tak udu? batal? Madhab Syafi'i kata batal tak salah memang betul itu Itu pandangan Madhab Syafi'i yang kata tak batal ibin taimiah kata eh Madhab Syafi'i kita batal ibin taimiah kata tak batal mesti tak, tak, tak batal kerana hadisnya bercanggah ulama yang kata batal mereka kata hadis yang kata tak batal tu telah dimansuhkan dengan hadis yang kata batal. Maka hadis yang kata tak batal tu innamah innamahu innama bid'atu mink. Seorang sahabat tanya Nabi macam mana kalau saya ambil wuduk lepas tu saya pegang kemaluan? Nabi kata dia macam biarlah sebahagian daripada kamu. Kamu pegang telinga pun tak batal tu. Tu anggota kamu. Macam tu juga pegang kemaluan tak batal tu. Tapi kata ulama yang kata batal dia kata hadis ni telah mansuh dengan hadis yang kata man massaha dhakarahu falyatawadd. Siapa yang pegang kemaluan dia hendaklah dia Mengambil utuh semula. Ibn Taimiyah, dia kata tak batal. Pasal apa siapa pula batal? Dia kata nak kata mansur, tak boleh. Kerana tak ada bukti. Maka pergilah kepada jama' Pergi kepada jama' wa taufiq. Kerana jama' wa taufiq lebih utama. Jama' wa taufiq lebih utama daripada mengatakan nasah. Kerana nasah, kita tolak satu ambil satu. Satu. Kalau jama' wa taufiq, kita cuba untuk selesaikan percanggahan, harmonikan percanggahan, kita memakai dua-dua dalil. Maki bintah Miyah kata, sebenarnya tak batal. Habis itu yang Nabi suruh ambil utuh, yang tu ala sabilil istihbar, ala sabilil nadab. Dia kata sebenarnya Nabi suruh ambil utuh, semula tu sunat aja, ambil utuh digalakkan. Tapi tak batal. Dalam bakhuf, dalam bab khuf kan Ibn Taimiyah memberikan fatwa Orang kalau pakai khuf Kalau dia pakai khuf Berapa hari dia boleh tabu Untuk kalau dia berm bermukim Sehari semalam lah Bermukim Kalau dia bermusyafir Tiga hari tiga malam Habib sehari semalam kalau dia bermukim Dia kena buat apa? buka balik kemudian ambil uduh lah maksudnya bila tempuh habis kena ambil uduh balik Ibn Taymiyah kata kalau tempuh habis selagi mana uduh yang tadi tak batal dia cuma tak boleh capuh balik uduh kekal ada beza kan tadi kata bila habis tempuh habis uduh sekarang dia kata habis tempuh bukan habis uduh uduh masih ada Dalil yang kata batal tak ada. Yang kata yang kata tak boleh tu tempoh tu hanya untuk sapu semula. Habis tempoh tak boleh sapu, tapi wuduk kekal ada. Oh, Ayun. Maka sebab tu bila bila orang kaitkan Ibbin Taymiyyah dengan ekstremis dalam bapfix saya tak nampak. Eh, ada ustaz. Ustaz tak gaji habis. Ustaz tak tengok fatwa-fatwa dia yang ganas. Dia tak akan tengok.